У справах «Тату». Здається, малому просто приємно повторювати це слово. Нарешті з хати назустріч вискочила мати. Вечеря захолола. Згодом трохи здавлено спитала. «Таки їдеш?» «Мушу». «Я ж навіть забув, як її звати, уявляєш?» «Цілком уявляю». «Не смійся, тільки знаю, де живуть. А імені?» «Хто зна?» Може, вона чекає мене, може, їй гроші потрібні чи одежина яка. Якщо колись запрошую її до нас у гості не образися? там бо столиця, пилюка, тіснота. Запрошую, тільки, будь ласка, без її матері. Це дівчинці. Жінка простягла Валентинові пакунок. Що тут? Та пирога спекла, якихось цукерок підкупила. Уже мало не коло самого будинку мусила ховатись у кущі. Біля рогу. Стояв худенький хлопчик із прив'ялим букетиком польових квітів. Знудьговано колупав носком святкового босоніжка пелюку і раз по раз діловито поглядав то на руку, де в людей буває годинник і де в нього нічого не було, то на Софійчин балкон. Уже пів на восьму, а він і досі. От що робити з цим Сашком? Довелось обходити десятою дорогою, щоб потрапити у власний двір з протилежного боку. Наступного ранку знову не доспала ще й до півдня. Розбудив телефонний дзвінок. Вадимів. «Цей хлопець до тебе явно небайдужий!» багатозначно покликала Софійку до телефону мама. «Як би ж то! Слухай нову хохму!» кричав, аж закладало у вусі. «Щойно пригрибли мої предки!» «Що?» Спросоння уявила міфічну ріку лету, по якій у човнах грибуть Вадимові предки, Семен із Катериною, Гордій Кулаківський, Франя, Корній. Невже все аж так серйозно? Була ж упевнена, що на краще зміниться тільки те, що сталося після тієї грозової ночі. «Я про своїх батьків то мачу!» – спустив її на грішну землю Вадим. «Фазер і мазер!» Грузять, ніби десь там випадково здибались і вирішили якогось чорта помиритись. Отож, підрулили назад до свого єдиного синочка і базарять, що тепер не залишать мене. «Прикинь, типу я бебік якийсь, що сам не протягну». «Але ж ти, ти ж, сподіваюся, радий?» «Та, в принципі, не проти. Мені то навіть по приколу». Софійка завмерла. «Якщо цього разу Вадим запросить її до кафешки...» «Ні за що не відмовиться!» Х? «Ну, чао!» – сказав натомість Вадим. «Коли шо? Свисну!» Розділ шістдесятий. Ще одна таємниця шафи. Що ж, дечого Софійка таки досягла. Найголовніше – тепер у Вадима все налагоджується. З кожним днем він стає ближчим, усе більше вартим Софійчиного кохання. Яку ж вибрати цього разу?» Софійка зручно вмостилася в шафі, перебираючи світлини. Не бродила своїм вишнополем років із п'ять. Завжди приїздила на кілька днів. Якщо в Києво-Могилянці канікули, то довше. І більше воліла посидіти вдома, в рідній кімнаті, за книжкою чи так. А то підганяла ненависну математику з Ростиком та Сніжанинем Сергійком. Тепер для цих почесних обов'язків врешті найшли крайню з новою силою відчула, як любить це маленьке містечко. Як би воно не перемальовувалось під Євро, як би не пнулось поруйнувати власне обличчя, це йому вдавалося не дуже. Воно залишалося найкращим у світі Вишнополем, залишалось її містом, містом, у яке повернулася. Тепер хочеться вірити назавжди. Що це? Хм. Такий ресторанчик бачить уперше. Тим паче тут Русалонька. Ой, в дитинстві обожнювала цю казку. Приємно, що в її містечку вміють так вишукано оформлювати фасади. Найгірше, ніж київський будинок з химерами. Ще й камінь водорості, латаття, морські істоти, ці барельєфи над кам'яними дверима ніби знайомі. Русалонька виточена з мармуру. Це ж вона, Софійка. Куди це перекинула її хитра шафа? Адже Софійка навіть не встигла промовити заповітного слова. Зрештою, чому б не зайти?